Bismillahirrahmanirrahim. Kaže imam Buhari, Allah mu se smilavao. Pričao nam je Kuteba ibn Sayyid, njemu Sufjan, ovome Amr, da je čuo od Ebu Abasa, ono Abdullaha ibn Amra, da je kazivao. Kada je Allah, poslanik sallallahu alaihi ve selem, bio u na tajf, rekao je, sutra se ako bov da vraćamo. Tada neki od drugova Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selem rekao še, nećemo dostati doga nosvojimo. Ustanete i borite se, reče vrvjesnik sallallahu aleyhi ve sellem. Sta su krenuli, žestoko se protiv njih borili i mnogi zadobili rane. Tada Allah, poslanik sallallahu aleyhi ve sellem, reče. Sutra se ako budo da vraćamo. On, to jest prenoslac, kaže. Prišutilu su pa, pa sallahu poslanik sallallahu aleyhi ve sellem nasmijao. Khumeidi veli. Sufja nam je ispričao cijelo predanje. Alhamdulillahi, Rabbil <coughs> alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زحوالا بريبادا ازويشنا الله سبحانه وتعالى جسدارو سوئي سيتو وصلاواتي السلامة دونسينا الله وسانيكا محمد نهجبو جسنو پوردیцу از سوى پلمن تأصحابه وزاتم ناستفلیمو سا کممتارم کنیجه و ادبو از صحیح البخارية از بخارية ویرادوستو نزبیرک حدیثا Započeli smo komentar poglavlja koje je Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala naslovio Be but te besu mi od dahik, poglavlje o osmjehivanju i smijanju. predhodio je govor o značenju osmijeha i smijeha, razlici između ta dva pojma, te o vrstama smijeha i širijackom propisu svake od tih vrsta. Rekli smo da je Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala u ovom poglavlju naveo na kolicinu haditha, devet ili 10 predaja u kojima se spominje ili navodi osmijeh i smijeh Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u određenim prilikama i situacijama. Predhodio je govor o nekoliko tih haditha, a večeras uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć i dozvolu nastavljamo sa komentarom ostali haditha. Kaže Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala Wa hadithu kay yaksmachuli malo prije haddathana Qutaybah ibn Sa'id kaže pričao nam je Qutaybah ibn Sa'id a Qutaybah ibn Sa'id je poznati ravija Qutaybah ibn Sa'id ibn Jamil ibn al-Tarif al-Thaqafi mawlahum at-birya oslobođeni rob nekog čovjeka iz pleme Banu Thaqif njegova kunija bila je Abu Raja I bio iz grada Belk, koji se danas nalazi u Afganistanu. Kutejbe ibn Said bio je pouzdan povjerli vravija. Nalazi se u mnogim lancima prenosilaca kod imama Ahmeda Buharije, Muslima Abu Dawuda, Tirmidije, Nasaije ibn Mađe i kod drugih sabirača sunneta Allahoposlanika sallallahu alaihi wa sallam. Na ahirete preselio 240. hijratske godine. Kutejbe ibn Said kaže... Haddesana Sufijan. Kaže pričao nam je priča Sufijan. A ode se misli na Sufijana ibn Ujajnu, poznatog imama haditha. Sufijan ibn Ujajne ibn Mejmun al-Hilali. Također oslobođeni rob. Ebu Mohamed al-Kufi al-Mekki boravio je u um imam Hafidh, jedan od najpouzdanjih rabija. Na akirete preselio 198. hidratke godine u um Mekki. Kaže on Sufjan an-Amr od Amra. A Amr spomenut u ovom lancu prenosilaca je Amr ibn Dinar al-Mekki al-Jumehi. Također oslobođeni rob. Ebu Mohamed al-Ethram. Dobi je naziv al-Ethram zato što je bio krezav. Znači falli smo neki od prednjih zubi pa su imali običaj takve ljude da zovu al-Ethram. Jedan također od hafidha haditha Ionai Pouzani Hrabija na khirete preselio 126 hijratke godine on, Amr, kaje an Abil Abbas od Abul Abbas a Abul Abbas je asaib ibn Farrukh al-Mekki ad-dili ili ad-du'ali al-ša'ir poznatý pjesnik, je bio slépat, bio je slép nije video, također je bio oslobođeni rob, e, pouzdan rabija, ali nije prenosio puno haditha i nije poznato tašno kada je preselio na Ahiret. I ovdje vidimo kako su sve ravije u ovom lancu prenosilaca oslobođeni robovi, bivši robovi. I tako je u islamu, alhamdulillah. Onaj koji je pokoran Allahu, onaj ko je učen, onaj koji je radnik za islam, on je ponosit, uzdignut. On je naš velikan. Bez obzira kakvog porijekla bio, kakve boje kože, kakvog izgleda, iz koje nacije i slično tome. Allah subhanahu wa ta'ala na to ne gleda, nego gleda na naša srca i na naša dijela. Džabeti ako si kurejšija, najplebenitijeg porijekla. Ako si povezan krno sa Allahovim poslanikom, wasallam, ali si nepokoran Allahu, neće ti koristiti ta krvna veza sa poslanikom, s.a. da si najplemenitijeg porijekla, ništa ti ne koristi, ako si ne pokoran uzvišenom Allahu. A isto tako, ako si rob, ako si najgorijeg porijekla, a pokoran Allahu, s.a. ništa ti nešteti, to tvoje loše porijekla. Pogledajte kako su sunnet Allahu poslanika, s.a.v. sačuvali ljudi koji nisu bili Arapi, oslobođeni robovi, allahu ekber, oslobođeni robovi, Vala Allahu subhanahu wa ta'ala na ljepotama Islama i Allahu na uputi. Allah doista sa ovom vjerom uzdiže jedne narode, a ponižava i spušta druge. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da utvrsti naše, naše stope na pravom putu. Zatim ovaj Ebul Abbas kaže, a Ibni Umar ode u prevodu kod nas. Prevodilac preveo Abdullah ibn Amr. Ali to je greška kao što su pojasnili. Hafid ibn Hajar i drugi komentatori uh, Bukharije Ispravno je da je reč O Abdullahu ibn Omeru Radiallahu anhuma Kao što piše u arabskom tekstu hadisa Ta dva imena Se slišno pišu na arabskom Pa se često dešava greška Javlja sumnja na kojeg od ni dvojce se misli Znači ovde je reč O Abdullahu sinu Omerar Ibn Khattaba radiallahu anhuma Abdullah ibn Omer Al Quraši i Al Adavi Ebu Abdurrahman Već smo ga spominjali u pretornim hadithima, poznati ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ispomenuli smo da od poslanika sallallahu alaihi ve sallam prenosi 12630 haditha. 1630 haditha. Nakire te preselio 73. ili 74. hijratske godine. Da mu se Allah s.a. smiluje i da bude nime zadovolen. Kaže Abdullah ibn Umar, Lema... Kaan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil Taif. Kada ya Allahu Rasulullah sallallahu alayhi u pohodu na Taif. Taif je poznati grad u Arabiji. Nalazi se oko 70 km istočno od Mekke i na nadmorskoj visini od 1700 metara. Na nadmorskoj visini od 1700 metara. I ovaj pohod koji se spominje u ovoj predaji desio se u mjesecu Šavalu osme godine po Hidri, nakon bitke na Huneynu. Allah poslanih sallallahu arihi wasallam uputio se prema Taifu da ga oslobodi od mušrika. Međutim, mušrici, tj. pleme Benu Saqif, povukli su se u utvrde i tvrđave, tako da i muslimani nisu mogli prići i spominju učenjaci Sire, historičari, da su se objezbijedili sa hranom za godinu dana. Znači, zatvorili se u svoje tvrđave i utvrde na visini i obezbijedili, obezbijedili se hranom za godinu dana. Muslimani su opkolili njihove utvrde, pa su i držali pod opsadom. I neki učenjaci kažu da je ta opsada trajala 18 dana, neki kažu 15, neki 17, dok pojedini historičari spominju i tvrde Da je opsada trajala 40 dana. Do 40 dana da je poslanik s.a.v. sa svojim ashabima držao ove mušrike pod opsadom dok su borali, boravili u ovim utvrdama i nisu uspjeli da ih poraze. Znači nisu i muslimani mogli prići i spominje se u knjigama Sire da su ih mušrici iz svojih utvrda gađali kopljima i užarenim železom tako da su... Pogodili i ranili skupinu muslimana. I onda se poslanik sallallahu alihi wa sallam posavjetovao sa Naufelom ibn Muavijom Adilijem kako da postupe i šta da uradi poslanik sallallahu alihi wa sallam. Pa mu je ovaj ashab rekao oni su poput lisice koja se sakrila u rupu. Ako je budeš čekao, uhvatićeš je. A ako je pustiš, neće ti naškodit. Neće ti naškodit. I nakon toga Uh, poslanik sallallahu alaihi ve sellem uh, poslušao je njegov savjet i obratio se ashabima radijallahu anhum rekavšihim inna qafinuna gadan inša Allah. Vraćamo se sutra nazad inša Allah ta'ala. To je svraćamo se nazad u Medinu i odustajemo od ovog pohoda. I ashabima, Allah nima bio zadovolan, nije se svi poslanikova sallallahu alaihi ve sellem odluka Bili su nezadovoljni da se vrate u Medinu bez pobjede Jer su žudjeli za hajrom I neki od njih su prigovorili poslaniku sallallahu alaihi wa sallam I rekli Zar da se vratimo nazad u Medinu bez pobjede Nećemo odustat do ga ne osvojimo Dok ne osvojimo paif Nećemo odustati, nećemo se vratiti u Medinu I onda poslanik sallallahu alaihi wa sallam Kada je vidio njihovo negodovanje naredim kao kaznu da se spreme za borbu Ako nećete da idemo za Medinu, nije problem, spremite se onda za borbu početkom dana. I onda su se ashabi radijallahu anhum sukobili sa ovim mušricima i žestoko se borili protiv njih, ali opet nisu uspjeli osvojiti njihove utvrde. Nego su zadobili mnoge rane i ozljede, jer su ih mušrici gađali sa visine iz utvrda, a svoje strijele ashabi nisu mogli dobaciti do njih. Nakon toga, poslanik sallallahu aleyhi wa sellem, Nakon što se svaka vojska povukla na svoju stranu, jer inače u tom vremenu ratovi, ratovi bi ili bitke bi se odvijale po danu. I kada nastupi vrijeme akšam namaza ili kada se smrkne, svaka strana bi se povukla sebi i onda bi čekali dok nesvane i onda bi nastavili, nastavili sa bitkom. I kada su se povukli kada je završena bitka tog dana, poslanik a.s.v. opet povukla. Reče ashabima inna kafilu negadan inša Allah. Sutra se vraćamo nazad inša Allah Medinu. I tada ashabi radijallahu anhum nisu prigovorili. Ovaj put su prešutjali. I nisu negodovali. Jer su uvidjeli da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam upravu. I poslanik sallallahu alaihi wa sellem kada vidje da šute ovaj put nasmija se. A u drugom rivajtu koji je također za biljež imam Bukhari. Stoji da se Poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo osmijehnuo. Naći razy što rivayetima. U jednom rivayetu se spominje da se Poslanik sallallahu alejhi nasmijao kada su ušutili ovaj put i nisu ništa prigovorili, a u drugom rivayetu se spominje da se Poslanik sallallahu alejhi ve samo osmijehnuo. I ovdje imam Buhari na kraju ovog haditha spominje riječi Humajdija. Kaže Humajdi Sufja nam je ispričao cijelu predanje. Humajdi koji je spominut ovde, šeikh, učitel imama Bukharije, poznati imam, Ebu Bekr, Abdullah ibn al-Zubair, al-Humaydi al-Mekki, veliki imam haditha. Nakiret je preselio 219. godine po hijri. Ode Bukharija prenosi da je on, al-Humaydi, rekao, haddeze Sufijan bil khabari kulleh. I kod nas prevedeno, Sufijan nam je ispričao cijelo predanje. To je Sufijan ibn Ujene, kojeg smo spomenuli u Senedu, lancu prenosilaca, ove predaje, rekli smo da je Buharjevših Kutejbe ibn Said, rekli smo da Buharjevših Kutejbe ibn Said prenosi od Sufijana, a on od Amra ibn Dinala, pa do kraja Seneda. I u lancu prenosilaca se kaže samo ovaj od onog, a on od trećeg, i ne spominje se pričao mi je, čuo sam, nego od, od, kao što učenjaci to nazivaju, ili takav lanc prenosilaca nazivaju Al-Anan, Isnad mu'anna. Ati hadis il sanad ujim lancu, rawi je prenose jedan od drugog sa riječima an od od od, a ne govori haddathana, akhbarana, bricha una me obavijestio nasje i tako dalje. I ovdje Buhari navodi drugu verziju ovog lanca prenosi laca od svog drugog šeha, a to je Al-Humaidi, pokazuje pa da je Humaidi prenio od Ibn Uyain isti hadis, ali je Ibn Uyain od ravija koji su ispred njega od kojih on prenosi, umjesto što je govorio od, od, od, spominjao je da je svaki od njih, da je svaki od ravi u lancu prenosilaca govorio, ah barana, ah barana, nas je, obavijestio nas je. Znači ovo se tiče kakvo će lanca prenosilaca, a ne tiče se teksta haditha, kao što se da na prvi pogled e, razumijeti. Znači kao da je Humeidi prenio od Sufijana potpuni hadis. Sufija nam je ispričao cijelo predanje, kao da ima neko cijelo predanje, a ovo je sažetak tog predanja. Znači, nije riječ o tome i ne misli se na to, kao što se da na prvi ma razumijeti, nego se misli na, na to kako je Humeidi prenio od Sufijana taj lanas prenosilaca. Pa ovo su spomenuli da e, slučajno koga ne zbuni, znači da se da znamo o čemu se, o čemu se radi i na šta se odnosi e, ovaj govor Humejdija na kraju haditha. Ovaj hadis upučuje na mnoge mudrosti i koristi. Pomenut ćemo, kao što nam je inače i običaj neke najbitnije od tih mudrosti i koristi. Na prvom mjestu hadis upučuje na ono radi čega ga je imam Bukhari rahimahullahu ta'ala naveo u ovom poglavlju. A to je propisanost smijeha. Kada se, kada se za to ukaže dozvoljen e, povod. Kao što smo vidjeli u ovom hadithu, kako se Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam nasmijao ashabima nakon što su bili uporni da nastave sa pohodom i nisu prihvatili njegov alaihi salatu wasallam prijedlog da se vrate nazad u Medinu. Pa kada su zadobili rane i ozljede, drugi put se nisu pobunili. Pa se poslanik sallallahu alaihi wasallam nasmijao radi toga. Također, ovaj hadith upućuje na sabur Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i njegovih ashaba radiju allahu anhu na poteškoćama i šta ih je sve snalazilo na Allahovom putu od iskušenja i nedaća iako su bili najbolji Allahovi robovi Allahove evlije ipak ih nisu za obišla iskušenja i nedaće kako kaže uzvišeni Allah a hasiben nasu a jutraku a ja kunu amanna wa la juftenun zar misle ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu vjerujemo I da neće biti iskušani. Wa laqad fatanna alladine min qablihim falyal'amanna Allahu alladine sadaqu wa lay'lamanna alkadibin. Ami ismau iskušenje dovodili? Mi smo iskušavali i one prije njih da mi Allah zna one koji su iskreni i one koji lažu to jest da bi se pokazali oni koji su iskreni i razdvojili od onih koji lažu i kaže gelle Am hasibitum, an tadholul djennah, walemma ya'tikum mathalu alladina halau min qablikum. Zar mislite u djennet ući, a još uvijek vas nije zadesilo ono što su iskusili oni koji su bili prije vas? Zar mislite ući u djennet, a još vas nije zadesilo ono što je zadesilo narode prije vas? One koji su bili prije vas? Od mu'mina, od oni koji su bili sa poslanicima i vjerovjesnicima? Masetuhumul ba'sa'u wad-dara wa zulzilu nisu satirale na imaštine i bolesti i iskušenja i bili su tolko uznemiravani hatta jaqul ar-rasul wal ladina amanu ma ta Toliko su bili uznemiravani i iskušavani da bi poslanik i oni koji su sa njim vjerovali govorili pa kada će to doći Allahova pomoć kada će već jednom Allahova pomoć. Pa kaže djelle še'nuh na kraju ovog ajeta Ela inna nasrallahi qarib. A Allahova pomoć je zaista blizu. I mnogi drugi ajeti u kojima nas djelle še'nuh podučava da su iskušenja neminovna i da će nas pogađati jer je to sastavni dio života na Dunjaluku. Nema života bez iskušenja. Svejedno bio musliman ili levjenik. Svakog će pogađati iskušenja, ali mu'mina Allah Jelle wa Ala iskušava sa iskušenjima kako bi učvrstio njegov iman i kako bi mu oprostio grijehe i podigao njegove deređe na ahiretu a nevjenika Jelle wa Ala iskušava ne bili se opametio i iskušava ga kao kazna za njegovo nevjerstvo i prkos uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i zato ne treba čovjek da se zanese niti da ga dunjaluk ponese Nemoj misliti ako si danas u blagostanju, da ćeš uvijek biti u blagostanju. Nemoj misliti da će zdravlje, rahatluk, bogatstvo, sigurnost i druge blagodati vječno trajati. Draga i poštovana braćo, historija je prepuna primjera kako se Dunjalog za tren oka okrene i oni koji su bogati postanu siromašni, oni koji su zdravi preko noći postanu bolesni. Oni što su kraljevi i vladari, preko noći postanu robovi i poniženi. Nemojmo da nas život na ovom dunjaluku zavede i prevari, da nas obmani šetan svojim došaptavanjima. Nemojte da imamo dugu nadu, jer niko od nas ne zna kada mu može doći Eđel, kada mu može doći Odredba od Allaha subhanahu wa ta'ala i kada mu se može promijeniti stanje. Zato kada je mu'min u blagostanju, on je zahvalan uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala svojim riječima i svojim srcem i svojim dijelima i koristi te blagodati u pokornosti Allahu dželjavu'ala. A kada ga Allah iskuša sa iskušenjima i nedaćama i poteškoćama, on se strpi na tome. I zahvalan je Allahu subhanahu wa ta'ala što mu je sačuvao njegovu vjeru na prvom mjestu. Također je zahvalan uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala što iskušenje i nedaća koja ga je pogodila nije gora. Jer koliko ima ljudi koji su u gorijim nedaćama i iskušenjima od njega. Pa je zahvalan uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i strpljuje na tim poteškoćama i zna da ga očekuje nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala ako se strpi. Molim uzvišenog Allaha da učvrsti naše stope na pravom putu. Također ovaj hadith upučuje na propisanost savjetovanja sa iskusnim i učenim ljudima. Vidimo kako se Allah u poslanih sallallahu alaihi wasallam iako je bio najodabraniji Allahov rob posavjetovao sa ovim ashabom Naufelom ibn Muavijom radiju Allahu anhu koji je bio stariji i iskusniji Čak se kaže da je živio 60 godina u džahilijetu i 60 godina u islamu. Znači poslanik sallallahu alihi wasallam posavjetovao se sa njim i prihvatio njegov savjet. Nije sramota da se posavjetuješ sa drugima. Nije sramota da se posavjetuješ sa drugima koji su stariji ili učeniji ili iskusni od tebe. Naprotiv, to je odlika odabranih, to je odlika odabranih Allahovih robova, da se savjetuju sa drugima, i da druge savjetuju, i zato poslanik, a.s.m. kaže u vjerodoslovnom hadithu od temima ad-Dariya, kojeg je zabilježi imam muslimu sahihu, ad-dinu nasiha, vjera je savjet, vjera je savjet, vjera je savjet, tri puta je poslanik, s.a.s. ponovio, či ova vjera je zasnovana na međusobnom savjetovanju, i nema smetnje da čovjek Naprotiv kao što smo spomenuli to je osobina odabranih robova da se savjetuju sa drugima i uzimaju mišljenje oni koji su učeni i iskusni i stari za razliku od oni koji su oholi koji smatraju da su najpametni koji smatraju da je od poniženja da se posavjetuješ sa drugima koji smatraju da je njihovo mišljenje potpuno je bolje savršenije daleko vidnije i tako dalje naprotiv najbolji Allahovi robovi se savjetovali sa drugima Poslanik s.a.v. nema sumnje da je bio najbolji Allahov rob. I ovaj ashab sa kojim se posavjetovao poslanik s.a.v. ne bio ispod njega u fadlu, u vrijednosti, u stepenu. Naprotiv, on je bio od ashaba koji su naknadno primili islam. Znači, neposredno prije ove bitke kaže se da je prihvatio islam. To nije spriječilo poslanika s.a.v. da se posavjetuje sa njim. Također, njegove halife nakon njega, Ebu Bekr, Omer, Osman Ali i ostali odabrani ashabi savjetovali se sa drugima. Naročito Omer radijallahu an savjetovali se sa drugim ashabima i zato mu je Allah subhanu wa ta'ala dao uspjeha u njegovoj vladavini. Također ovaj hadith upućuje na pokuđenost i štetnost, brzopletosti, požurivanja i pokazivanja snage i moći onda kada zatim nema potrebe. Vidimo kako su ashabi, Allah bio s njima zadovoljan i oprostio im Negodovali, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ono što je rekao. Pa su dobili praktičnu lekciju kako treba slušati učenije, starije, iskusnije, a pogotovo kada je u pitanju Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači, ovde ashabi nisu poslušali poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada im je rekao da sutra idu nazad za Medinu, nego su se usprotivili, negodovali su kako da se vratimo u Medinu a još nismo osvojili nećemo se vratiti u Medinu dok ih ne pobjedimo znači uhvatio ih je taj Hamas ali poslanik sallallahu alihi wasallam nije pričao po svom hiru i nema sumnje da ono što izabere poslanik sallallahu alihi wasallam da je u tome hajr ali šeta neka čovjeka navede na tu brzopletost i požurivanje i da pokaže snagu kada nije propisano da je pokazuješ jer u ovom slučaju snaga je bila da se pokore poslaniku sallallahu alihi wasallam da kažu Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Ono što kaže šalao poslaniće, to ćemo uraditi. Oni su drugačije postupili. Allah im se smilovao. Pa ih je Allah Če'lao'ala kaznio. Dobili su lekciju praktičnu. Pa su zadobili rane i ozljede. I opet nisu uspjeli osvojiti e, utvrde ovih mušrika. I Če'lao'ala kaže ف... Ono što vam dane poslanik, to uzmite. Ono što vam zabrani, to ostavite. I nema sumnje da je... Svaki khair i svaki bereket i svako dobro u neprikosnovenom slijedeњу i pokoravanju Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Također ovaj hadis ukazuje na propisanost izgovaranja riječi inša Allah. na propisanost izgovaranja riječi inša Allah. za nešto što će se uraditi u budućnosti. Inša Allah u prijevodu znači ako Allah tjedne. Kaže dželle wa ala obraćajući se, obraćajući se svom poslaniku sallallahu alayhi wa sallam wala taqul anna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah inika kozabilo sta ne reci uradi cu to sutra sigurno cu to uraditi sutra a da ne dodaš inshallah da ne dodaš i ne kažeš inshallah znači inshallah je propisano reći kada čovjek kaže da će nešto uraditi u budućnosti Jer ne zna hoće to zaista uraditi ili ne. On i sve što postoji na dunjalu kusu u Allahovim rukama i pod Allahovim htjenjem. Ako mu Allah dopusti da to uradi, uradiće. A ako mu Allah to ne dopusti, sigurno to neće moći uraditi. Zato kada čovjek kaže Inša Allah, time potvrđuje Allahu božanstvenost i njegovo gospodarstvo. Time potvrđuje da su njegovo htjenje. Htijenje čovjeka i njegova volja pod Allahovim htijenjem i voljom. Kada kažeš inša Allah, ti ime potvrđuješ da su tvoja volja i tvoje htijenje pod Allahovim htijenjem i njegovom voljom. I ne možeš ništa uradit osim ako ti Allah subhanu wa ta'la to dopusti. Jer ništa se ne dešava u Allahovom gospodarstvu, u njegovom carstvu, u njegovoj vlasti, osim pod njegovoj dozvoli. Ako ti on, djel'leu ala, dopusti da to radiš uradit ćeš. A ako ti ne dopusti, sigurno nećeš to moći uraditi. I ovo ne znači da čovjek nema slobodnu volju. Naprotiv, čovjek ima slobodnu volju. Allah mu je dao slobodnu volju, ali je čovjekova slobodna volja podrijeđena Allahovoj voli. Čovjekova slobodna volja je podrijeđena Allahovoj voli. Čovjek ima tijenje, može da uradi ono što želi kada želi, ali sigurno to neće uraditi osim ako mu Allah to dopusti. Znači, njegova volja i njegovog tijenja ograničeno. Ograničeno Allahovim htjenjem i pod Allahovim htjenjem i Allahovom voljom. I Wa'la kaže, وَمَا تَشَاءُونَ illa أَيَّ شَاءَ اللَّهُ I vi ništa ne može, nećete htjeti osim ako to Allah htjene. Ništa nećete moći uraditi osim ako Allah dozvoli i da to uradite. Također, bitno je napomenuti da se inša Allah ne govori za ono što je bilo u prošlosti. Niti za ono što će biti u budućnosti, a ne tiče se čovjekovog tjenja i volje. Nećemo, na primjer, reći, kada bude sudnji dan, inša Allah. Kada bude sudnji dan, kada se desi prednaci sudnjeg dana, inša Allah. Ne. Zato što se to tiče Allahove volje, Allah je odredio da će se desiti sudnji dan. Pa tako je suvišno govoriti na sudnjem danu, inša Allah. Ili, na primjer, sutra je subota, inša Allah. Nema potrebe za tim. Sutra je Allah odredio da je subota, I neminovno je da će sutra biti subota. Ali, hoćemo li mi biti živi sutra, hoćemo doživjeti subotu, hoćemo li uraditi to i to u subotu, to i druga stvar. Znači, kako kažemo sutra je subota, inša Allah, nema potrebe. Nema potrebe da kažemo sutra je petak, sutra je subota, inša Allah. Ako je sutra subota, sutra je subota. Ali ako želiš da kažeš da ćeš nešto uradit, sutra ću ti doći u posjetu, inša Allah, kažeš u subotu će ti doći u posjetu, inša Allah, jer ne znaš, hoćeš biti živ, hoćeš moći ot otići u posjetu i slično tome. Ali, kad kaže sutra je subota, nema potrebe, zato što je Allah, subhanu wa ta'ala, odredio da sutra bude subota. I neminovno je da će sutra biti subota, jer znamo da sutra neće nastupiti sudnji dan. Zato što imaju preznaci koji, koji se moraju ostvariti, desiti prije sudnjeg dana. Znači, sutra je neminovno subota, ali hoćemo li mi doživjeti subotu, to je druga stvar. Znači, inša Allahu, se kaže, kada st ili govoriš da ćeš nešto uraditi u budućnosti, dužan si da kažeš Inša Allah. Ako je riječ o prošlosti, nema potrebe da govoriš Inša Allah, zato što se već desilo. Također, ako je riječ o nečemu što se ne tiče tvog htjenja, znači ono što je pod Allahovim htjenjem, ili što je Allah odredio da se desi, već znamo da će se desiti, onda nema potrebe da kažemo Inša Allah. Također, bitno je e, napomenuti i na raširenu Pojavu, na rašine, raširenu grešku koju mnogi prave kada upučuju dovu Allahu pa kažu na primjer Allah ti se smilovao inša Allah, Allah ti oprostio inša Allah, Allah ti podario hajlo, hajli potomstvo inša Allah i slično tome to je pogrešno draga braća kada upučuješ dovu ne smiješ govoriti inša Allah. jer onda dova nema smisla to je kao da kažeš Allahu oprosti mi ako hoćeš pa jel hoćeš oprosti ili Možeš Allahu smiluj mi sa ako hoćeš. Pa jel hoćeš da ti Allah smiluje ili nećeš? Ako hoćeš da ti se Allah smiluje da ti oprosti, odlušno, jasno reci, O Allahu oprosti mi, molim te Allahu da mi oprostiš. Allahu ja hoću da mi oprostiš. A ne ako hoćeš da mi oprostiš. Kao da mu je svejedno, kao da kažeš Allah oprosti mi ako hoćeš, svejedno mi oprosti mi, mi ili mi ne oprostio, svejedno mi je. Oprosti mi ako hoćeš, ako nećeš, nemoj mi opraštati. Zato kaže, Allahu poslalik, alaihissalatu wassalam, u hadithu kojeg su zabiležli Bukhari muslim, u lebu gureire, radiju allahu anhu, la yaqul ahadukum, Allahumma gfili in shit, Allahumma rhamni in shit, urzukni in shit, neka niko od vas ne govori, Allaho, prosti ako hoćeš, smiluj mi se ako hoćeš, obskrbi me ako hoćeš, valja'zim maselatahu, nego neka bude odlučan u svom traženju, neka bude odlučan u svojoj dovi, Neka bude odlučan u svojoj dobi. Innehu jef'anu maješa, jer zaista Allah subhanahu wa ta'ala radi ono što hoće. Wa la mukriha leh. I nikoga ne, ne prisiljava da radi nešto. Znači Allah radi ono što hoće. I kada doviš, ode kaže poslanik s.a.v. u um, hadithu, budi odlučan u dobi. I nemoj govoriti Allah usmiluj misa ako hoćeš. Tako isto kod nas u dobi, kada dovi za nekog drugog, nemoj reći da ti se Allah usmiluje inša Allah. Da završiš fakultet, inša Allah. Reci, molim Allah da završiš fakultet. Da, da, da ti Allah olakša ženitbu, inša Allah. Ne, reci, da ti Allah olakša ženitbu. Nemoj dodavati, inša Allah. Također, ovaj hadith upučuje na to, da Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, nije poznavao gajb, nevidljivo i sudbinu. Nije poznavao tajne nebesa i zemlje. Kao što je to akida, vjerovanje muslimana. Zaradliku od nekih zabludjeli sekti koje tvrde da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poznavao gajb i da je posjedovao riznice tajni i slično tome ili kao što šije rafidije govore za svoje imame da poznaju tajne nebesa i zemlje sve to je zabluda da nas uzvišeni Allah subhanahu wa taala sačuva o da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poznavao gajb ne bi išao na pohodu tajf i ne bi njegove ashaabe, radio Allahu anhum, zadesile rane i ozljede, i ne bi boravio toliko dana, po neke predajme, četrdese dana pokušavajući če da osvoji tajif. Znači da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, poznavao gajib. Da je poznavao gajib, ne bi se djebe mučio, odma bi se vratio u Medinu. I zato kaže Jelle Waala, kaže Jelle Šenuh, naređujući svom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, da obznani svima, قل لا أملك لنفسي, illa ma sha allah reci ja ne mogu ni samom sebi neku koris pribaviti niti od sebe stetu odkloniti illa ma sha allah o simon što allah tjedni ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء kao da poznajem gaib stekao bi mnogo khaira lestakthartu min al khair postigao bi mnogo khaira da poznajem gaib postigao posti bi mnogo khaira stekao bi i zadesilo bi me mnogo dobra وما مسني السوء انا بما زادت لزو. Значи da sam poznavao, ne bi me zadesilo, bi mi se desilo ono što se desilo na Uhudu, ne bi mi se desilo ono što se desilo na, na Khayberu, ne bi se desilo ono što se desilo na Hunejnu. Ne bi niko od mojih ashaba preselio na akhir. Da sam poznavao ga ali ne poznaje ga niko drugi dozvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Patako vidimo da Allah poslanik sallallahu alayhi wa sallam nije poznavao gajb osim ono što ga je Allah subhanahu wa ta'ala od toga obaveštavao da prenese ummetu, znači često je poslanik s.a.v. znao da nas obavijesti o onome što će se desiti prije sudnjeg dana, što će se desiti u budućnosti, to je nešto od gaiba o čemu ga je uzvišeni Allah obavijestio i to nije poznavao poslanik s.a.v. sam od sebe, znači nije poznavao tajne nebesa i zemlje kao što neki e, zabludjeni tvrde. jer tajne nebesa i zemlje ne poznaje niko drugi Da uzveseni Allah subhanahu wa ta'ala. Molim Allah-a جل وعلا da budu dokaz za nas a ne protiv nas. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grehe, da nam se smiluje, da popravi naše stanje, da ujedini i spoji naša srca. Molim ga wa ta'ala da nas učini od iskrenih i doslednih sledbenika njegove knjige i sunneta njegovog poslanika alejhi salatu vesselam. Naša poslednja davaja الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين